Джинси, бітоли, селінджер. А потім так само швидко у слід з мелодією Наутіліуса «Goodbye, Америко, Ого. Я ще пам'ятав цю дивну тугу за краєм, де не був ніколи. Першого ж дня у Вашингтоні, тоді в мене ще були якісь гроші зроблені в телекомунікаційній компанії, і я засвідчив своє перебування на континенті кількома статуетками племені Майя китайського виробництва з характерним знімком. Навпочіки на рокі твуа Мене здавало скупчення народу У сквері перезенція І тим валики Тут же зовсім не звертаючи увагу На народні хвилювання Інші громадяни здійснювали вечірній маціон І займалися руханкою Прямо на травичці акуратно підстрижених газонів Між ними шасали Моторні вивірки Дивного сірого кольору Які нагадували пацюків Утім пацюки теж були вони шарділи у кущах біля численних пам'ятників. Літня вгодована негридянка пізніше дізнався, що обізвати мурена негром найбільша образа, ліпше говорити чорні. Угледівши мене, жалібно заголосила, простягаючи до мене руку з картонною коробкою, в якій здвеніли дрібняки. Сер, сер, пліз! Не встиг я вчинити акт милосердя, кинувши їй кілька центів як за пазухою у Муринки зазвеніла мобілка. Забувши про мене, вона одразу щось весело завелькотіла у Солухавку. Контрасти підстерігав мене на кожному куті. Просторі вулиці з адміністративними монументальними будинками, які дуже нагадували будівлю часів сталінізму. І ідолічні приватні котеджики з вид з горними низенькими парканами, пороженеча вулиць і безліч готелів, осяних усіма кольорами веселки. Я зовсім не уявляв, що буду тут робити, окрім як здихати від туги. Аж доки на передній стріт і авеню, число не пам'ятаю, зупинився біля вуличного саксофоніста. мій шалений подив, він грав джазову версію хоралу Баха. По-перше, ця річ пролунала у середині 60-х у виконанні музиканта і кандидата якихось там наук Новосибірського університету Володимира Виттиха. У мене зберігся батьківський запис того скандального джазового концерту, і саксофонні пасажі міцно врізалися у дитячу пам'ять. Почути їх тут у виконанні негра це абсолютна фантасмагорія. Я завмер як укопаний. Звуки музики запахли гречаною кашею з молоком, батьківським доколоном шипр і Бузком, який бояв у нашому дворі. Некр, звичайно, грав по-своєму, і хорал так не в'язався з його червоною плетеною шапочкою, зеленим шарфом і короткими зашмальгованими штанами. Звичайно, це не Дейв Брубек, але цілком пристойно, почув я голос поруч із собою. Біля Мурена стояла тільки двоє роззяв: я і неохайний з виду хлопець, пошарпаність якого, втім, при уважному розгляді Коштувала вельми недешево, я позирнув на нього і зрозумів, що він вирішив задемонструвати свої знання саме переді мною. Дев Брубек, як джазовий піаніст, нічого не вартий без саксофона ван Крайтера. А голландці взагалі великі фантазери. Хлопець поглянув на мене із цікавістю. Мені теж було незвично перекинутися словом із незнайомцем. Тому що тут зовсім не прийнято звертати один на одного увагу. Посміхатися на всі 32 так, безупинно повторювати «excuse me, «будь ласка», і от забалакувати із незнайомцями. На це був здатний тільки Джейк Стейнбек. Йому тут було так само хріново, як і мені. Сіє лише різницею, що ввечері після концерту в нічному клубі він летів у свій Лос-Анджелес. Природно він потяг мене зі собою. По дорозі ми зупинялися у трьох пабах, запекло сперечаючись про переваги фрі-джазу і принципи імпровізації. Я щось молов про Лундстрима і Крола, а він із піною на губах відстоював новаторство Орнетта Колмана. Одне слово наприкінці, він раптом зовсім непатріотично запитав. А що ти робиш у цьому довбаному містечку? Тут нудно. Їдьмо зі мною в Лос-Анджелес. Якби я писав роман, то наступним рядком було б.